Vade han inte, men varmt välkomna till vårt begrämmande fall med mig, Oskar Löfgren och min ständiga bisittare, den militärhistoriska experten, den charmanta kvinnoktjusaren Kalle Björk. Tack, Väl... tack. Tack, hej. Hej, eller, tack, hej. Det blev <här> hej och välkomna menar jag såklart. Alltså, ja, ja, eller hur. Vi sänder på en söndag idag och det är mitt fel eftersom jag var bortbjuden på middag igår och kunde tyvärr inte sända. Så jag ber om ursäkt för det. Alla som missar såklart. Ja, absolut. Eh, vi har ett eh, fullspäckat program idag eh, med en massa godbiter måste jag säga. Och det blir väldigt mycket musik den här gången. Vi har verkligen kräft ner oss i musikarkivet och lite rätt på gamla godingar. Ja, men och lite halvnya godingar också tror jag. Ja, men eller hur? I alla fall jag. Ja, I alla fall du. Mm. Eh, vi eller en. Vi... <laughs> Vi ska börja med en låt som vi faktiskt fick önskad förra programmet och som dessutom är en personlig favorit för mig. Så att det ska bli jättekul. Och det är Frank Sinatra med Fly Me To The Moon. Fly me to the moon Let me play among the stars let me see what spring is like on a jupiter and mars in other words hold my hand in other words baby kiss me fill my heart with song and let me sing forevermore You are all I long for Yes, det var alltså Frank Sinatra med Fly Me To The Moon. Eh, du lyssnar på Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Ditt tigerbalsam i ögonvrån. Eh, vi vill påminna er också om att vi har en mailadress som ni gärna får maila till vad ni har lust med. Eh, den är lordkelvinradio snabela gmail. Gmail alltså.com. Eh, vi finns också på Twitter snabela Lord Kelvin Radio heter vi där och man kan också använda hashtagen. Hashtagen är hashtag Lord Kelvin Radio. Då om ni vill ja, hör av vad det är till oss eller klaga på något eller brömma tror inte ni vill. Klaga är alltid det roligaste. Ändå. Ni får gärna önska musik också om det är någonting ni vill höra. Och det skulle vara någonting som vi tycker om så spelar vi. Men chansen är väl inte så stor att vi gör det. Nej, men önska kan man ju alltid göra. Absolut. Eh, på tal om det här med bra musik så har jag upptäckt i veckan som har... varit Det var ett tag sedan jag upptäckte, det, men jag kom på det nu de eh, veckan efter att min kära far spelade en, en låt för mig. Eh, det var. La Bamba tolkade av Johannes Brost. Det Brost. Om du talade. Ja, som en skådespelare. Ja. Brost. Brost. Jag tänker på sådana där bors, du vet, sån där rysk uh, soppa när jag hör hans ja, namn. Nej, men... Jag tänker på mer brosk. Vet, ja, det är också. Maten. Ja. Ja, men jag, i alla fall, det var ju fruktansvärt att höra det där. Uh, måste jag ju faktiskt erkänna. Men det finns någonting som är mycket mer fruktansvärt. Uh, jag har ju en liten fascination för dansbandskulturen generellt. Alltså det är så här skräckblandad förtjusning Jag tycker dansband överlag är väldigt dålig musik Och väldigt tråkigt Det är säkert jättekul om man, om man tycker om att dansa liksom, Eller om man, om man, om man, om man går på, på dans Då är det klart att man gillar den musiken Men personligen så är det ingenting jag lyssnar på Men själva kulturen runt omkring tycker jag är väldigt väldigt intressant Och det finns mycket spännande grejer med, med dansbanden Vi har ju pratat en hel del om Lasse Stefans i tidigare program Och om Olle Jönsson, men en sak, ett annat band som finns, det är ju de här Sten och Stanley. Mm. Har du hört talas om dem? Det är några gånger det ja. jag. Vet du vad som är speciellt med Sten och Stanley? Det vet jag inte. Att Stanley spelade två månader ungefär i Sten och Stanley. Någon gång på 60-talet när de var ett popband. Mm. Och sen hoppar han av, men bandet har så alltså fortfarande samma namn. Ja, oh, du ser, du ser. Ja, precis. Och, och det, är liksom, det måste ju vara jobbigt för honom att alltså, hans största bidrag i historien är det egentligen ett bandnamn. Ja. Han inte ens, ens deltagare. Nej, då han var med och spelade på tisdag på torsdag på trummor kanske, i, jag vet inte om han var trummis i, i, i, i ett par månader och sen la han ner i någon lokal i Värmland där de vill antagligen är från de, de flesta dansbanden, jag vet inte närmare. Men i, i vilket fall då så är det ju alltså, det, här, det här dansbandet tycker jag liksom har dragit namnet Stanley alltså väldigt i, i smutsen. Ja, det kan man ju tycka. För alltså, det enda jag förknippar namnet Stanley med på svenska alltså visst, det finns ju Stanley Kubrick och sånt där alltså utländska mm. personer, men de enda personer jag har hört om i Sverige som heter Stanley det är alltså Stan, Stan, Sten och Stanley Stanley som inte är med Sten och Stanley och den här eh, frikyrkopastorn Stanley Sjöberg eller vad han heter. Ja, i alla fall alltså, det är ju inte ett, Kanske världens coolaste personer, om vi säger så. Nej. På något vis. Alltså det, det, det är lite så här eller jag vet inte, Sten och Stanley Stanley kan vi inte säga någonting om för han kanske är världens trevligaste kille liksom han hoppar av Sten och Stanley men hans namn är ändå så förknippat med dansband va? Det är ju det men alltså jag känner ju här att det här är ju inte din, din musiksmak men ändå vill du spela en låt med dem Ja, jag vill det alltså för att, som ni kanske har märkt så har jag en, en jag hyser en fascination för all amerikansk musik. Och mm. det har jag gjort sedan jag var ungefär 12-13 år gammal har jag väl i princip lyssnat på det konstant. Men jag tycker liksom att alltså reggae har, har tagit sig långt utanför Jamaica för länge sedan och det finns fruktansvärt mycket bra artister och grupper utanför utanför Jamaica, Europa och så vidare. Och det finns många som tolkar också kända låtar från ja, Jamaica. Och det valde Sten Stanley också att göra. Mm. Och resultatet är rent ut sagt horribelt. Vi pratar musikalisk våldtäkt här. Alltså hade det funnits en motsats till Polarpriset borde Sten Stanley få enbart för den här låten. Den här låten heter En kvinna, en man. Och Ni kommer säkert höra vilken låt det är en cover på. Så spela låten för mig. Och ni hör ju själva eh, denna fruktansvärda skymf mot allt vad musik heter här på Radio Ljusdal. Eh, alltså det var Sten och som tolkar Bob Marley's No Woman No Cry. Eh, och det känns lite som att jag vet inte, måla löst mustasch på Mona Lisa eller låta Zlatan Ibrahimovic spela i ishockeylandslaget. Eh, mina öron blöder, jag hoppas att era gör det också. Vi tar och vilar upp oss lite med Innan vi gör det Jag ska bara inflika här med band Vi pratar om det med band Folk som hoppar av band Eller band som ändrar riktning helt enkelt ja. var en popgrupp. För några år sedan så fick jag en massa gamla LP-skivor Och i den här samlingen så hittade jag En mora skiva från innan de började spela barnmusik När de spelade lite rockmusik Och den här skivan heter Rocken kommer från jävle Helt underbar LP-skiva med moratress är, är det en annan spelning på Bocken kommer från Gävle? Då, eller jag vet ja. ingenting Men det, det är också det här bandet från Hudiksvall som jag har läst om Som har varit ett rockband och heter Fire and Ice Men nu har de bytt namn och spelar barnmusik Och nu heter de Fire and Bice Oj du ser, mm. Vi vill upp och sälja lite reklam helt enkelt. Ljustals bio presenterar stolt Maskeradbalen av Giuseppe Verdi. Slå dig ner på bekväma Rio biografen och upplev storslagen opera om svart sjuka, hämnd och mordet på Gustav den tredje. Föreställningen sänds direkt från Metropolitan Scene i New York och bjuder dig även med bakom scenen i pausen. Välkommen den 8 december klockan 19.00. Kulturupplevelse när det är som bäst på Rio-biografen i Ljusdal. Nu har vi slagit upp dörrarna till Ljusdals nya restaurang, statt, Mat och Event. Kom i stämning och boka vårt fantastiska julbord mellan den 23 november och 15 december. Fyllt av julens alla läckerheter. För underhållningen står Adam Sagström samt Micke Stenberg. Boka nu begränsat antal platser. Ring 072 744 46 16. 072 744 46 16. Statt mat och event. Är du arbetsgivare? Är du uppdaterad på vad arbetsmiljölagen säger? Bra arbetsmiljö är inte bara en skyldighet. Det kan vara en framgångsfaktor att alla mår bra på jobbet. Boka din utbildning inom arbetsmiljöområdet hos Preserva, företagshälsovården i Ljusdalen. Vi ser till att du har koll. Läs mer på preserva.se. Du lyssnar på Radio Ljusdalen. Det gör du och du lyssnar speciellt just nu på Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Vi ska fortsätta här med lite musik och eh, det är inte vilken musik som helst alltså det här är en musikgenre som jag personligen tycker är helt borttappad. Eh, jag pratar såklart om den klassiska 8-bits Nintendo-poppen som verkligen är helt underbart att lyssna på hur man kan göra musik med så enkla verktyg. Och just den här låten, den kommer från Dr. Eh, Willis stage i Megaman 2. Och jag, jag vill bara säga, bara lyssna nu och så efteråt ska vi prata lite mer om den här låten. Jajamän, där hade vi alltså Megaman 2, Dr. Willie stage. Och för alla er som mig som är födda på tidigt 80-tal så kan det säkert garantera att de flesta av oss har nöt sönder tummarna till det här underbara. Eh, Kalle, du vill säga någonting just om ja. Nintendo och popsmusik? Absolut. Eh, det finns en, en, en personlig favorittrend eh, som pågår i, i, i Europa eh, där man alltså producerar... Eh, dancehall och reggae som den lät på 80-talet, när det var alltså de första syntarna och musiken digitaliserades. Och då spelar man på mycket digitala casio och så och, och, och det har liksom fått en renaissance nu på senare år. Och där är det också att man plockar in väldigt mycket från just 8-bitars och Nintendo-grejen mm. i det här. Det finns bland annat den, en av de största skivbolagen som släpper sån här musik. De, de heter Um, Jatari från Tyskland, <laughs> jag och mitt uh, tuffa crew, Wolverine Hi-Fi, som jag spelar med till vardags tänkte jag säga, men vi, då. Ja, precis. Uh, vi släppte faktiskt ett mixtape med, med uh, bara uh, sån här nyrenässans digital som det kallas, uh, som ni kollar in på www.soundcloud.com slash Wolverine Hi-Fi så finns det mixtapet där om du vill kika lite närmare på det. Lysande. tänkte bara också en sån här liten äh, spännande ähm, grej utifrån Nintendo här som är en väldigt stor organisation och äh, kommer ju från Japan. Då. Äh, är ju också väldigt så här intressant liten parallell att de är väldigt sportintresserade Nintendo som koncern också. För att Nintendo America mm. som är det här stora liksom, för Nintendo i Amerika de äger faktiskt Seattle Mariners okay. baseballlaget vilket jag tycker är ganska kul. Tyvärr går det inte så bra för det baseballlaget men det är en ganska kul liksom liten fakta där tycker jag att, att de är så involverade i Baseball av alla sporter också. Absolut. Jag läste också det att Nintendo när de startade så var de faktiskt ett spelkortsföretag. Så det var där de började i slutet av 1800-talet. Så man har varit med ett tag. Ja, det kan man ju säga. <laughs> men du hade läst något väldigt spännande för inte så länge sedan. Ja, ja jag tror de, många av er har säkert sett det också i tidningarna. Och det var en grej som hände på 50-talet. Det har ingenting med Nintendo att göra men det är fortfarande väldigt intressant. Och det var att på 50-talet så hade de glada amerikanerna en plan på hur de skulle skrämma skiten ur Sovjet helt enkelt. Och det var att de skulle kärnvapenbomba månen så att den förstörde, alltså så att den exploderade. Ja, det är, ju, det är ju faktiskt väldigt kul. Det är väldigt spektakulärt i alla fall, tycker jag. Ja, alltså, det är ju verkligen en, en, en plan, om mm. man säger så. Det är ju inte ett litet projekt om. Nej, precis. Och det, var ju, det var ju så här, Sovjet och USA tävlade mot varandra i allt, som ni säkert vet. Allt från ishockey till krig. Och då var det så att Sovjet hade en plan på, på kärnvapenbomba månen. Bara för att visa, wow, kolla vad vi kan, släppa en vätebomb mm. explosion. Ja, då ska USA vara värre. Men nej, vi spränger hela månen till bitar. Ja, det är ju frågan då hur mycket vi skulle påverkas. Alltså, vi skulle ju påverkas ganska mycket, men han på månens dragningskräv. Väldigt mycket. Alltså för det första så måste du ju regna ner en massa sten, tänker jag. Mm. Alltså all sten kan ju inte flyga utåt. Alltså om månen dras hit så borde väl resten dras hit också, tycker jag. Ja, men eller hur? På något sätt. Och sen är det väl med tidvatten och grejer och årstiderna och allt möjligt. Skulle... Mm. Och sen, vad skulle vi kolla på på himlen då då? Ja, men vi skulle ju fortfarande ha två månader kvar åtminstone där. Okay. Alltså jorden har ju tre månader. Månader som man känner till och kanske till och med upp till sju. hade oh ja, men... är mycket mindre i och för sig och en av dem passerar ju bara värre var 500 år eller någonting. Men det är ändå månader som cirklar runt jorden. Uh -huh. Men de lyser inte som våra vanliga måne. Nej. så att säga. Lite trist. Ja, det hade ju blivit Det hade ju varit ballar om de hade bombardat så att det blev en halv måne konstant. Ja, det hade ju varit ganska fint. Ja. Men tydligen så skulle det här i alla fall ha fått förödande konsekvenser för vädret och årstiden och allting. Uh... Så det är lite hemskt tycker jag. Ja, alltså man tänker också så här: kommer genast in på det vet, företag som säljer stjärnor och planeter. Du vet, man kan ju köpa en stjärna ja. till någon man bryr sig om. Ja. Alltså. Håller de här papperna i, i en domstol? Det är en här galaktisk ja. rättsprocess, eller vad då? Ja, men precis. Kan man verkligen köpa en stjärna till någon? Jag vet inte. Det, nej, jo, alltså det kan jo, man ju. Man kan ju, men det är alltså, det... vem, vem egentligen har äganderätten? Jag, är inte, jag kan ha helt fel här, men har inte USA hävdat att de har lite äganderätt över månen eftersom de var först där? Jo, kanske. För det, är ju det. det är ju samma som England gjorde förr i tiden som alltså man tog över länder med hjälp av en flagga. Ja. Det här här sätter vi en flagga i vårt land nu. Det är ungefär samma sak där man lämnar den amerikanska flaggan på månen. Ja, mm. Det är lite trist att man inte kan köra den längre. Ja. Alltså bara så här, nej men jag sätter ner en svensk flagga här. Nu är det svenskt. Ja, det skulle vara så mycket bråker. <laughs> jag, så. jag tycker att alla, alla sådana här väpnade konflikter borde försvinna att man istället avgjorde en ett ja. För Det är ju den ultimata krigssimulitationen. Liksom. Det handlar ju om både taktik och tur, precis som ett vanligt krig gör. Ja. Eller med robot wars. Ja, fast då har det ju då det väldigt mycket om hur mycket pengar du har kunnat lägga ner på roboten. Ja, alltså, jo, men vad fan de flesta länder lärde kunna smickra ihop någon liten Ja, så är det någon liten ja, men är men det är ju lite mer, ja, jag vet inte, det är inte rättvist heller för USA skulle väl komma med något med laserstrålar och så invadera dem, inte vet jag. Säg, ja, men Turkmenistan och, och de kanske inte har lika cool teknik, men ändå det vore det ju bättre än att det dör en massa människor Ja, ja men varför kan man inte då bara spela risk istället? Ett riskbräde kan ju alla ha råd med. Och det finns ju officiella regler till det. Liksom. Jag är inte säker på att jag har råd med ett riskbräde. Nej, men du är ju inte ett land. i för sig. Ett land borde, om man inte har men råd med ett riskbräde då tycker jag landet ska gå i personlig konkurs. Jag skulle gärna vilja vara ett land. Ja. Vilket land hade du varit, Oskar? Och jag hade ju velat ha vara Typ Skottland eller Irland. Jag gillar ju det här mörka, regniga, blåsiga, alltså jag hatar ju solsemester och allt annat. Jag skulle ju vägra åka till någon här Thailand eller Det är väl för att du aldrig har varit på en solsemester Det har jag ju, jag har varit i Sydfrankrike på solsemester. Okay. Det var det värsta, jag har varit med om hela mitt liv nästan. Okej, okay, var det på, vad heter det, Troppan? Nej, jag var ju i Sett, en liten by okay. nere vid Medelhavet. Alltså det var ju god mat och så, men det där värmen, det är helt otroligt alltså. Ja. Jag står inte ut. Nej. Vilket land hade du vilja ha Jag vet inte, det känns så jobbigt att, att välja ett. men något, Salomonöarna tycker jag är ett coolt land. Ja, bara för att du heter Salomon? Ja, exakt. Ja, det var ju väldigt originellt. Ja, ja, men, okay, eh, något annat land, eh, Andorra är väl lite charmigt? Mm, ja, vad fint det ja, Eller Surinam tycker jag också. Surinam är ju ett väldigt fint namn om inte annat. Mm. Och det, ska man välja utifrån namn? Jag vet inte. Det är lite, I, I sådana så fall var ju Skottland ett väldigt tråkigt val. Ja, men eller hur eller? Eller. <laughs> är som, det är som, på tal om det ja. Vi hade ju en sån diskussion förut Om att när man väljer vart man ska bo Aha. Så ska man välja liksom Coolast gatunamn, det är det som är viktigast Ja men det är ju det, för jag vill ju bo på Kaptenskatan. Jag tycker Kaptensgatan är ett väldigt coolt namn Här i Ljusdal, Aha. men nu har jag hamnat På Bjuråkersvägen och det är ju inte helt fel Det heller eftersom jag kommer från Bjuråker Så att, det är ju helt okej Men du kommer ju från Kalle, hur ja. det? Jag bor på Stationsgatan nu Ja men det är ju inte heller så mycket bättre måste jag säga Nej Stationsgatan är inte så manligt namn nej, nej, på en gata. Nej, för, jag, förut när jag bodde i Spanien så bodde jag på Karel del Mare del Deo del Coi. Faktiskt... Jag faktiskt ingen aning om vad det betyder. Men varför tog du inte reda på det? Jag vet inte. Sen har jag bara bott på Trista gator, Trondheimsvägen, Nyboda gatan. Ja, du ser. Jag bodde ju på Friskväderstorget i Göteborg ja. Det var ju också väldigt så här, väldigt tråkigt namn liksom. Ja. Och hamnade där ute på hissingen och så men jag bodde i Gamla stan ett år, det var ju väldigt fint liksom. Göteborg. Nej, i Ljustad. Jag <gör> tänkte jag i Gamla stan. Det är ganska fint att kunna säga liksom. man, man var nere i stockholm och vart var på då? Jag bor ju på, i Gamla stan då. har ju en tvåa där på 80 kvadratmeter liksom. min, min lilla syster bor ju för övrigt just nu i en liten ort utanför Umeå mm. och där Alltså det, det torget som ligger precis som borde heter Himmelska Fidens -torg. Ja det är ju faktiskt också väldigt roligt. Men nu känns det som att vi har pratat jättelänge om ingenting överhuvudtaget. Precis vi... vad det här programmet går ut på för övrigt. Ja, exakt, men jag tror vi ska lugna ner oss lite men med en den här låten tog Kalle fram till första programmet och ville spela. Ja. Och så blev det inte av och så tog vi med den till andra programmet och så blev det inte av. Precis. Men nu... Nu är det dags. För vad då kallar Det är konstigt att jag inte spelat den för jag tycker det är kanske en av världens finaste låtar någonsin. Det är Manchesterbandet Joy Division med Love Will Tear Us Apart. Och här kommer den. Division med Love Will Tear Us Apart mycket bra låt, Kalle. Absolut. Frågan är om Love will tear us apart eller USA:s kärnvapenbombningar av månen will tear us apart. Ja, det är ju den ständiga frågan. Det, det ställer jag mig varje natt när jag ska gå och lägga mig. Jag, också, jag tänker att det är antingen eller. Antingen eller. Eh, på tal om ingenting, allting, så ska jag först säga att ehm, vi brukar ta upp ganska konstiga artiklar från hela helsingland.se. Och jag kan ju faktiskt säga helt ärligt att jag tycker faktiskt om justelsposten och jag läser den tidningen. Jag gillar det här att man får reda på lokala Nyheter, även om det ibland är ganska roliga rubriker och väldigt, eh, loka ja, väldigt lokala tråkiga nyheter. Men en sak jag inte förstår med den tidningen, det är det faktum den här, på alldeles vid horoskopen och allt det här så har den den här veckans bild, eller om det är dagens bild till och med. Och det något, man får skicka in bilder helt enkelt och jag förstår mig inte på den lilla detaljen. För den där bilden är ju faktiskt bara rolig för den som har skickat in den i stort sett. Oftast. Oftast. En gång var Fredrik Reinfeldt faktiskt på sig bylla. Det ja. tyckte jag var kul. Ja, det är kul. Det är en sån sak som är kul. Men han, han kan ju inte springa på sig bylla hela tiden. Liksom. Nej, det kan han ju inte. Men ofta kan det vara så här ja, Märta någonting har skickat in en bild på sitt barnbarn ute i en snöig miljö. Och vem är det kul? Alltså, för Precis. mig som läser tidningen så är det ju väldigt tråkig bild att titta på. Ja Absolut. Alltså, jag, jag har ju en Alltså jag jag avslöjar alla mina hemligheter här i det här programmet. Och en hemlighet är att jag faktiskt tycker ganska mycket om att läsa hemmets journal. Den hade alltid min mormor och, och morfar. Mm. Så alltså jag brukar läsa den för att det, det finns en del roliga grejer i den som jag brukar läsa. Men där finns det en sida som heter Per Penna eller någonting sånt. Det okay. fanns i alla fall förut när jag läste den. Och uh -huh. där var det bara så här, skicka in bilder på dina barnbarn. Ja. Men det är väl inte kul för någon annan att se vad dina barnbarn gör, eller? Nej, men eller hur? Och det är ju det. Det är ända i och för sig man kan ju säga, ja men jag har varit i tidningen. Ja, men varför då? Ja, exakt. Varför har du varit i tidningen? Prestera något istället. <laughs> som vi gör. Som har det det är det mer så här, hej, jag har fått barnbarn, kolla, kolla, kolla. Ja, ja men det är ju lite, lite skryd kanske. Ja, precis. Men på tal om ingenting. Eh, den obligatoriska syntlåten ska nu komma. Eh, och det här är alltså väldigt ärligt balde vi ska spela ett tysk band och eh, nu får ni ursäkta uttalet igen här men låten heter Niemand erkund uns och det här är en av mina favoritlåtar att lyssna på speciellt när jag åker bil på sommarnätter Niemand erkund uns uns uns Här kommer låten kommer kort information om aktiviteter i Svenska kyrkan, Ljusdal Ramsjöförsamling. I ljusstad kyrka på söndag den 9 december klockan 11 är det högmässa med avtackning av kyrkvärd Anna-Lena Norén. Söndag den 9 december klockan 18 i ljusstads kyrka är ljusstads Lions Lucia-kröning i edgården i Tallåsen måndag den 10 december 17.30 är det avslutning med barngrupperna medverkar Gör Magnus Boeng och barnledarna på onsdag den 12 december på församlingsgården i ljusstå klockan 13 är det kyrkliga syföreningen Lucia Kaffe med födelsedagstårta. På Koppargården fredag den 14 december klockan 15 är adventssamling med andakt i Fröken Olssons café. Församlingskåren bjuder på kaffe med dopp och ett litet Lucia-tåg. Varmt välkomna! Festblåsan, julduken, mattor, lakan och handdukar till alla gäster. Det blir mycket tvätt under storhelgerna. Anlita söderala tvätten så får du mer tid för julmyset. Vi tvättar eller hyr ut till privatpersoner och företag. Du lämnar och hämtar enkelt hos Rens Textil i Justal. God helg önskar vi på Söderala tvätten. Kemtvätt sedan 1940. Hej, Frida Wendberg heter jag och jag är ny i Nya Moderaterna i Ljusdal. Lokala föreningar, byråd och sammanslutningar av människor förenar och berikar våra liv. Vi Moderater vill att hela kommunen ska leva. Vi vill fortsätta utveckla vård, omsorg och satsa på lokalt arbete, lokala aktiviteter och verksamheter. Bra vård och omsorg och en god utbildning bygger vår kommun. Det gör att vi vill stanna kvar och att andra vill flytta hit. Bli en av oss, Moderater. Välkomna till Butik Unix vinteravdelning. Vi har allt från ljusstakar och tomtar till skidor och hjälmar. Jag dessutom trevlig personal. Såklart! Öppettid tisdag till torsdag 11-17. Välkommen till butik Unik med möbler och kuriosa i gamla stan i Justar. Drömhus, garage med gott om plats, nya kök, härliga verandor eller lokaler som företag kan växa i. Gienbyg, byggföretaget med lång tradition, stort kunnande och brett nätverk för verkliga dina byggprojekt. Gienbyg.se Du lyssnar på Radio Ljusdal Jag vill säga det att jag tycker att alla hiphopartister nu för tiden har väldigt, väldigt tråkiga namn De heter typ Lil Wayne Ja, ni har ju själv själva skittråkigt namn, <laughs> på enda namn du kom ja, Det var det enda namn jag kom på faktiskt, Lil Wayne Jag vet inte, vad Wiz Khalifa det är lite coolt ändå det så här Wiz Khalifa jag vet inte, det... Wy Wycliffe Sean. Ja men är han har ju nog hållit på ett tag. Ja men det är fortfarande ett och rocket name. Jo jo absolut. Äh... Då man ju typ snoop som bytte namn lite nu och då, ja, det är nu, ganska kul. nu heter han Snoop Lion och har konverterat till Rastafara. Han släppte en ny låt som heter Here Comes the Kinger vecka. veckan som var väldigt bra faktiskt. Ja, nej, Kanske ta med den till nästa program. I, i alla fall så tycker jag att på, på 80-talet och början av 90-talet så var namnen mycket, mycket coolare. Uh, då hade man typ uh, Afrika Bambata, Grandmaster Flash Grandmaster Melimel uh, Flava Flav Easy e. Uh, Ice T, Ice Cube och så vidare. Alltså det var, jag tyckte det var roliga namn. Uh, vad heter han? LL Cool, cool J, uh, Cool Mode uh, D. Det, uh, det, det är lysande. Namn. Ja, det tycker jag absolut. Uh, um, och, och vad hade du valt för, för hiphop eller för rappnamn, rapparnamn, <laughs> alltså Artistnamn? <laughs> om du hade varit rappare på 80-talet? Ingen aning. Inte? Nej, det var jättesvårt fråga, det Jag mig. tror jag hade kallat mig typ Funky Flume Rider Flush. Eller Fresh, jag vet inte. Det är ju ja, helt okej okay namn. Flumrider som den här vattenattraktionen på Liseberg. Den är åkt. Inte, det har jag också, tror jag. Jag blev blöt. Ja, det, <laughs> det, det är lite det som är grejen, tror jag. Ja. Eh, på tal om, om, om tuffa hiphopnamn... Så, mig... så kommer man direkt att tänka på typ Petter. Ja, ah, det som svenska ska vi inte ens prata om. Lilleman. Ja, men vad hette vad heter hon som var Feven? Feven. Oof, den enda som har ett bra, eller den enda ska jag inte säga, men det bästa namnet till nu tycker jag ändå är Doggy Doggy Lito. För det låter liksom, det är ändå lite eh, sån eh, ja. klang på det. Ja, det är härligt. Sen gillar jag Infinite Mass också, men det är gruppnamn. Det ja. tycker jag eh, tillbaka till du pratade om. Ja, exakt. Eh, jag vill att ni mailar mejlar oss eller skriver på Twitter vilka coola 80-tals hiphopparnamn ni hade valt. Om ni hade... Hjälp på 80-talet och varit coola rappare. Hur gör man det där kalle? Då mailar man på Lord Kelvin Radio, snabbla, Det är så mycket bokstäver, så det är svårt att komma ihåg. Man kan också skriva på Twitter snabela Lord Kelvin Radio eller #LordKelvinRadio. Eh, vi ska spela en låt av en kille som kanske har det, det coolaste namnet av alla förutom mig då, som heter eller som skulle ha kallat mig för Funky <laughs> Flume Rider Flush. Eller Fresh. flush from... får ju mig att tänka på du vet när man spolar en toalett. Ja, exakt. Ja, det du... var det du var ute efter. Ja, jag tänkte så här, du vet Grandmaster Flash. Alltså ah. Funky Flume Rider Flush. Ah. Eller Fresh. Ja, jag, jag tror att jag Eller Fresh Flush. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> Frisk fläkt på engelska. Nej, men... Um, um, <laughs> I vilket fall då så har vi en låt här... Um, som jag faktiskt har fått av min far från början när jag var, ja, jag var 11 år gammal när jag fick den på ett kassettband och det här är en, en, en kille som faktiskt är kusin med Ice Cube mm, och han heter Del the Funky Homo sapien Jag vet inte säger man Homo sapien eller Homo sapien, homo sapien måste måste vara på ja, engelska. Ja, jag tror det var. Ja, jag vet inte det är så jättebra på det språket. Joel, vad heter det? Hur uttalar man det? Alltså Joel, han kan ju uttala allt. Joel, ja, kontakta oss och förklara hur man uttalar homo sapiens på engelska. Mm. Så spelar vi The de homo sapien, tror vi. Eller homo... Ja, det måste vara homo sapien. Ja, det måste vara det. Ja, Med låten Mr. Double Lina. Mm. Mr. Bob Double Lina. Jag vet att jag är i forgot my favorite man sitting over there. His name is Mr. Dubelina, Mr. Bob Dubelina. Mr. Dubelina, Mr. Bob Dubelina. Mr. Dubelina, Mr. Bob Dubel. Mr. Mr. Mr. Mr. Double Mr. Dublina, Mr. Bob Dublina med Del De Funky Homo Sapien tror vi. Vi har inte fått kontakt med vår engelska expert Joel än, så vi vet inte hur det uttalas men hur som helst så var det Del De Funky Homo antagligen sapien. Ja det, det måste vara det helt enkelt. Ja jag tror det också. Ja. Vi får fråga Chris Bell kanske. Vi får göra det sen i värsta fall. Han är också engelska expert för han är engelsman. <laughs> han kommer lite senare i programmet också. Jajamän. Men på tal om ingenting och allting som det här programmet är så tänkte vi, både jag och Kalle valt ut en, så här, en humoristisk låt som verkligen är, som vi njuter av när vi lyssnar på. Eh, och jag tänkte då börja här med, med um, Förenade Varanteatern som är hur mycket humorgrupp från Skåne som eh, gjorde några parodilåtar under namnet Knut, där de gjorde om Kent låtar och gjorde om texten på dem helt enkelt. och det, alltså Jag är ju ingen Kent-fantast. Jag tycker Kent är ganska tråkigt måste jag säga. Men det är så skönt att bara kunna slå på den här låten och bara höra den här ironin. Och även, det är inte en elak ironi utan det finns ändå någonting gott i det. Får jag, får jag bara fråga mm. Varan Teatern, är det de som är tyskarna från Lund också? Ja, men det och de har höll på ganska länge Och um, det här är alltså deras låt Knut nej, nej, gruppen heter Knut Låten heter Raka mig Och den kommer här Tabletter bakom spel gra carne i Och, och Och sen kan vi äta med min bil. jag röda bilen. Den bommanbil. Det du är dumma. Dumma sami. Hej då. Hej då. <här> Knut där med raka mig. Vi hade fått svar på Twitter, Galle. Yeah, men vi har fått två svar till och med. Ni är duktiga idag. Uh, Joel först, vår engelska expert externa engelska expert jag ska inte expert på någonting förutom militärhistoria uh, och han säger att det uttalas alltså homos, homo, homosapiens på engelska <laughs> han skrev det på fonetisk skrift först och det förstod inte jag för att jag lärde mig aldrig det i skolan tror inte någon gjorde förut men han skrev, eller, Joel gjorde uppenbar, men han skriver att det uttalas homo sapiens uns, mm. uns, uns, som väldigt ärbara Precis. Så, homo sapiens. Men sen fick vi ett svar från, från Storstina också. Ja, jajamän, det fick vi. Och vad hade hon skrivit? Ja, nu måste jag ju titta fram där. Så du kan underhålla alla medan jag letar. Eh, <laughs> ja, det, hur gör man det? Det är väl det vi gör mest hela tiden tycker jag. Jo, hon skrev så här. Det är homo, det är homo sapiens, inte homo sapiens. Homo sapiens? Ja. Men, det beror eh, väl på vart man kommer ifrån. Liksom. Ja, alltså, det, det kan hur? ju inte vara samma... Alltså, I Indien är det Hummuschapiens? <laughs> vi lämnar det. Helt vi gör det, vi gör det. Ja. Men på tal om rolig musik. Du hade någonting du ville spela. Ja, jag har ju grävt fram en härlig låt av gamla klassiska bandet Philemon Arthur and the Dung. Underbart band. Ja, fantastiskt. De, de, det är ingen som vet vilka de är ens. Jag tror, jag tror folk spekulerar att, att ena personen skulle vara Björn Celius bror. Ja. Eller Mikael Vies bror kanske. Ja, ja. alltså det är båda båda Celius och Via har också blivit utpekade som ja, att vara dem. Men det är ingen som det är vet. No, det är någon bror. Antagligen. Mm. An, en av personerna i filmen Arthur and the Dung har antagligen en bror i alla fall. <laughs> så, så det, det, det, vi fortsätter undersöka det här. Eh, men i, i vilket fall då, så släppte de en skiva. Jag tror det var typ 67-68 någon gång. Eh, instrumenten de använder det, det är alltså ostämd gitarr, trasiga leksaker, element och kakburkar bland annat. Eh, och den här skivan då det, det, det var jag tror det var en dubbel LP när den kom. Eh, med massa låtar. Uh, klassiker som Naturen Och Tänk om jag hade pjäxor uh, Inkom i Gösta väl kanske den deras kändaste ja, Du är min enda vän i min favorit ja, ja. Men uh, du vill ha spela en annan låt Ja va? precis, jag valde den här uh, Henning i sin presentation. Valde jag Så den spelar vi nu presändning med Philemon and, and the Dung Fantastisk låt Underbar låt faktiskt. Jag, tycker, jag tycker vi alltså, Det här med, med rolig musik mm. Det tycker jag är ganska intressant För ofta så är rolig musik väldigt tråkig Ja, det... Alltså, men, ja. Du vet, om man släpper en humorskiva så är det oftast Jaha, ganska ja. krystat. Ja, men ta bara, vad heter han? Henrik Dorosin, till exempel, som ha. skriver en massa låtar. De, flesta av dem är ju så tråkiga så ja. vet inte vad jag ska ta vägen. Eller typ Sean Banan. Ja. Alltså liksom, det, det är så här, man, när man har den, alltså... alltså vi, både du och jag är ju humornördar. Ja, och speciellt och för brittisk komedi. Jo, jo absolut. Men, men liksom, vi har ju ändå liksom... Vi har ju ganska kräsna med vad vi tycker är kul om vi säger så. Ja. Det är vi väl, får vi väl säga. Det får man nog vi gillar säga. väldigt konstiga grejer på, ja. eller det lät fel, men vi gillar, vi, vi gillar väldigt konstiga tv-serier i alla fall, ja, oh ja, som gör de gör flesta inte har hört talas om. Så är det. Till exempel We are Clang. We are Clang, fantastisk serie. Som eh, Gjordes bara en säsong tyvärr, och det är, alltså, hela serien är helt, helt utflippad och egentligen helt värdelös. Ja, och men därför det, är den fantastisk. Ja. Och huvudskolespelaren, om man kan säga det, men han är väl den som är det stora fischnamnet ändå. Ja. Som inte kan hålla masken en enda gång under hela serien. Nej. Som börjar skratta hela tiden. Och, det är underbart. Och det är dessutom mycket improviserat, och de säger saker som de inte är beredda på, som de tar med i serien också. Ja, ja det är och, alltså det, det, och många skämten är så lumpa och fåniga och dåliga så att man vrider sig av skratt. Eller hur? För kolla de sex avsnitten när det var. Ja, we are Clang. Precis. Eh, men för att, för att återgå, för att övergå helt enkelt så ska vi spela min country-låt för dagen. Och innan vi gör det så en sån här konstig fråga. Det är också tyvärr Joel kan jag hjälpa till för jag gillar jag orkar inte Wikipedia det hela. Eller för att du gillar Joel. Jag gillar Joel också väldigt mycket. Mm. Eh, Shout out till Joel. <laughs> ja, Jo, eh, varför heter folk som i USA som heter William. Varför kallas de för Billy? Jag tycker det är en väldigt konstig grej alltså. Ja. Det är ju som att... Jag Heta, men, heter Susanne och kallas för Monica? Ja, men nästintill så är det. Och jag kommer ihåg när jag var liten och läste Billy the Kid, ja. om Lucky Luke-albumet med Billy the Kid. Mm. Och, och Han hette William H. Boney mm. och jag fattade inte vart det där Billy kom ifrån. Men kan inte vara så? Min teori är ju i alla fall att Het man William så skulle man kallas för Willy Men Willy är slang för mannens könsorgan Ja men terror att det är så Nej, alltså det känns ju inte som att hela befolkningen skulle bli kallad för billig bara därför. Nej, man tycker det inte. Låter det låter konstigt. Men alla fall, tillbaka till countryn här då, så ska vi alldeles snart spela eh, en låt som har gjorts av väldigt många artister. Men det här är alltså, vi kommer att lyssna på Mitch Millers version av den. Och det är When Johnny Comes Marching Home Again. Mycket bra låt. Och eh, jag har varit med, med väldigt mycket bra filmer också. Absolut. Eh, min favorit i den här förekommer, det är en film som heter Stallag 17. Eller Stalag, 7, Stalag 17, eller Stalag Sibzen, eller någonting tyska, mm. tror jag man säger Sibzen. Uh, och det är alltså, handlar om ett fångläger i, i um, US, uh, Tyskland under andra världskriget, där man har fängslade amerikanska och brittiska piloter. Precis. Och den, den, den, den, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra film, tycker jag. Den ja. är från 53-54 gånger svartvit, härlig. Och var inte den också, var inte lite grann du vet att jag brukar kolla ibland på Hogan's Heroes, ja. den här komediserien som utspelade sig på ett Stalag lug men det är också Stalag ja. heter 17 det, och det har varit lite kontroversiell, alltså kontroversiellt helt enkelt på grund av att filmen var så, liksom, handlar om ett väldigt djupt ämne alltså, mm, det är ju en, mm, en jobbig historia och sen kommer den här komediserien jo, precis. men eh, den kan du också titta in det är riktigt dålig amerikansk komedi som är så dålig så att man tycker det är kul Jag tycker det är dåligt dåligt bara. Ja, ja, jag tycker det... inte att det är kul. Men, men, och sen också den här Stallage 17, det är i princip samma historia som The Great Escape tror jag. Att det är samma läge det handlar om. Okej. Okay. Tror jag. Som också är en känd låt, eller känd låt, känd film. Vad heter han? Steve McQueen. Steve McQueen. underbar Ja, och motorkykelscenen där när han på sluten. Så vill jag också köra. Ja, men det kan vi ju inte förvita. Du har ju inte ens körkort, Kalle. Nej. Och det ska jag vi kanske kan helt plötsligt också. När ska Kalle Björk ta körkort? Ni får gärna mejla in och twittra om eh, liksom lite förslag. Och lite pusha Kalle helt enkelt att ta tag i det här. För att han är nu 23 år gammal och har inte ens börjat på sitt körkort. Jag har aldrig suttit i förarsäte på en bil, tror jag. Ja, det är jag har åkt go-kart. <laughs> Stundsamma, här kommer Mitch Miller med When Johnny Comes Marching Home Again. When Johnny comes marching home. Marching Home med Mitch Miller Ja det var väl inte riktigt country men det är fortfarande en väldigt bra låt och eh, nu ska vi säga alltså att vi ska fortsätta med våran vän i England Chris Bell från Southampton. Precis, Karl. Jag har glömt att ställa upp din Mick här. Från, från Southampton. Precis. Och den här veckan har varit lite problematisk för stackars Chris för att han har hållit, har hållit på att flytta kontor där han jobbar. Han jobbar som IT-ansvarig på en stor firma som utvecklar test för olika skolor. Och de har just mitt kontor så han har jobbat hela veckorna. Så att vi gjorde inspelningen idag. Och det eh, gjorde helt enkelt så att vi gjorde lite ett frågequiz med Chris för att testa hans svenska kunskaper. Och det kommer nu. Today, uh, I'm going to talk about Chris about Sweden and I'm going to ask him some questions about Sweden that uh, most Swedes know, but maybe not Chris. But Chris has a small advantage because he actually been to Sweden, and Chris, can you please tell me what was the first thing you learned to say in Swedish? Um, first of all, I like to try and figure out the kind of the useful things that you might want to know when you go to a country. Of course. Yeah. So um, looking in a dictionary, the first thing I had to try to find out was. Um, Två old snälla, min Ban ska betala. And that's just awesome. That's all you need to know. Two beers please, my friend will pay. Yeah. Yeah. Otherwise okay. <laughs> someone lied. <laughs> okay, but here is a little quiz for you. I'm going to name some famous Swedish things and some uh, questions and you will have to answer them. We start with the famous person, Fredrik Reinfeld. Is he a politician, or a singer-songwriter? You say famous. Yeah. He's <laughs> famous. Fredrik Reinfeld. Politician. Oh, that's right. He's the prime minister of Sweden, actually. Yeah. Uh, magnus Uggla. Politician, or a songwriter Hmm, Magnus. Uh, singer. That's correct. He's He was a famous singer in Sweden. He still do something, but it's not so popular anymore. Kent, is that a pop group or a bank? Bank. No, it's a pop group. I'm oh. sorry, dear. Mikael Persbrandt, is he an actor or is he the head of the police in Sweden? What's his name? Mikael Persbrandt. Police? No, he's an actor, and his most recent is going to star in the second of the Hobbit movies. Oh well, yeah, okay. yeah. Ingmar Bergman. Is he a director or is it the founder of a newspaper? First, what was the first name? Ingmar. Yeah, I thought that was a female. <laughs> <laughs> Um, yeah, sorry. Something about a newspaper, or... Is he a founder of a newspaper, or a director? Um... Newspaper. No, he's a director, a very famous one. Plura. Is he, is that a singer or a city? Singer. Correct. Gävle. Is that a singer or a city? City. Correct! Yeah, I, I th think I actually knew that one. Yeah, I think you do. Uh, meatballs, or Köttbullar, we Swedes like to eat that with potato or pasta? Pasta. No Sorry. potatoes. Alfred Nobel, was he a famous inventor or a famous soap opera star? Um. What was his name? Alfred Nobel. Ah, inventor. Astrid Lindgren, is she an author? or fashion designer? Awesome. Correct. I'm, I'm actually really impressed with you. Sylvia Bernadotte, a tennis player or the Queen of Sweden? <laughs> oh, this could be embarrassing. So the Queen? Correct! Oh. And now the final one. Björn Gustafsson, the younger one. Is he a comedian or an actor? Comedian. Well, th this was actually a trick question because it's not fun and he can't act, but he <laughs> pretends to be both of them. So <laughs> I was going to say it could be both. <laughs> yeah. So you lost on that one. You should have said neither of them. Oh, I, uh, I'm sorry for that one. Yeah. But um, I thank you for this little quiz uh, time, and uh, let's speak more next week. Sure. Nu slår Fala.se upp portarna i före detta gästislokaler i Färla. Med många nya varor till ett bra pris. Bland annat hittar du prydnadsaker, husgeråd, fotoramar och mycket mer. För mer info, gå in på Fala.se. Våra öppettider, måndag till fredag 12-18 och lördag till söndag 12-15. Alla barn har lust till en massa lek och bus. På huspalatset får vi hoppa, gunga, klättra och studsa så mycket vi vill. Man kan också boka hela barnkalaset här. Mamma och pappa kan busa med eller ta er lugnt i kaféet med fika, lättare luncher och internetuppkoppling. Välkommen till buspalatset i Hudixfall Kungsgatan 51 eller buspalatset i Bollnäs på Tuphuset. Buspalatset, ett äventyr för hela familjen. Välkomna till Butik Uniks vinteravdelning. Vi har allt från ljusstakar och tomtar till skidor och hjälmar. Jag har dessutom trevlig personal. Såklart! Uppetid tidigt tisdag till torsdag 11-17. Välkommen till Butik Unik med möbler och kuriosa i Gamla stan i Ljusdal. Du lyssnar på Radio Ljusdal. Sweetest little girl of mine. You see the little girl, no diamond and no pearl, oh Lord, good and sweeter. she was sweet, sweet, nicer than nice, no lollipop, no sweet, so, she was sweet, sweet, nicer than nice, no kiss-co-pop, no sweet, so, she was sweet, sweet, nicer than nice. No sugar dumpling, no sweet, so She was sweet, sweet Nice than nice No lollipop, no sweet, so till Lord Kelvin, Jag hade inte heller alltid rätt. Jag har fått några förfrågningar om vilken låt, eller vilka låtar det är som spelas i introt till vår jingel. Och Oscars låt har vi redan spelat en gång i tidigare program. Och vad Nej, het? vi spelade väl den. Vi, vi spelade inte just den. Okay. Men det var i alla fall David Allan Coe med The Ghost of Hank Williams- Okej, okay, jag tror det var den Love is a Neverending War Nej, det var det inte Det var den vi spelade Det var den vi spelade, men det var inte den som är introt Okej, okay. den här låten vi spelar, i alla fall Nu, det är min låt i introt helt enkelt Och det är en, en låt som heter No lolly pop, no sweet so Av Johnny Osborne Alla Göteborgares favorit ruggartist. Jaha Osborne <laughs> Nej, jag vet inte Men i alla fall, fantastiska sångare Gillar man regis, gillar man Jonas Osborn Så enkelt är det, speciellt om man kommer ifrån Göteborg Jaha, mm. men vi hade fått svar på Twitter då va? De kanske också gillar Glenn Washington för... Nej eh, eh, ska få... Ja precis, eh, det är Joel den är expert på det mesta. Jag kan ju gå ut med ett statement på en gång här. Liksom. Så att Joel är egentligen en del av vår show, kan man säga, ja. mer eller mindre. Och här slänger jag ut till alla som lyssnar att betalar ni så lovar jag att tatuera in en liten bild på Joel på mitt vänstra ben. Hur mycket kan det gå på? Ja, Jag skulle tippa på ett och ett halvt kanske. Ja, Då har jag inte jag råd att lägga hela som man själv. Men jag kan lägga tio <laughs> kronor ungefär om ni vill. Um, I vilket fall... Så, så är vi tillbaka på det här med, med Billy då ja. och, William Billy exakt och enligt Joel då vår expert så, så, så, så tycker han att han tycker att vi har rätt eller att jag har rätt när jag härleder till Willy mm. och, och han menar att jag utvecklats utifrån det och han, han, han nämner att i många, i, i många språk som till exempel spanskan då så uttalas ju V och W som B ibland så, mm. så, så, så därför att jag blivit Billy Istället för Willy. Eh, och han, han säger också att det kan, kan ha ju att göra med att, att man ville distansera sig från Kejsar Wilhelm och Tyskland efter Första Världskriget. Precis. Men var det också, jag minns fel så stod det att det var eh, Sydstaterna, just där nere i New Mexico och sånt. Eftersom de var ju spansktalande länder, så kan det ha kommit in med William och Billy. Precis, även Texas. Precis. Eh, och när man läser vilda västern liksom så mm. är det ju ofta där nere de och här är Arizona och så vidare. Men jag tänker på det här, att man att man uttalar v som B. Heter han fotbollsspelaren Carlos Balderrama då också? <laughs> Ingen aning där. Ja, inte jag heller. Nej. Det är så att vi, vi ska spela en låt till här nu Och sen så kommer ju vår militärhistoriska expert Kalle Björk att över igen Men jag är lite besviken på Kalle den här veckan För jag gav honom ett krig och han, han sa nej Nej, ja, Jag tyckte det kriget var trist Nej, du sa att du inte visste någonting om det jag det är inte en visste någonting. Jag... Att inte kunna någonting om det Du är militärhistorisk expert Jag, det jag kan saker krig. om det kriget Men jag kan inte koppla det till någon låt ja, Det finns ju massa låtar som man kan koppla till det Vilket krig var det då? Boerkrig Get. Oh, Lite, lite halvtristkrig sådär tycker jag Ja, Men istället så fick du en gammal klassiker Det gjorde jag ja, Vietnamkriget, vi ja. fortsätter från Korea till Vietnam den här veckan Exakt. Och det kommer att komma efter den här låten som vi nu ska spela Och det är också en sån här sak jag, kan lite, eh, jag har två låtar med mig som är sån här originallåtar som har blivit nu kända av andra artister, en av dem är ju eh, Staten och kapitalet som när jag växte upp så trodde jag att det var Edvard Grön som hade gjort också. den Men det var ju Blå tågets originallåt och nu är jag lite leds också för att um, Timbuktu har ju blivit, blivit känd med den här låten som jag nu ska spela som faktiskt är en Mikael låt isa. Ja. Flickan och kråkan. Precis. Och den här låten det, jag, jag tycker den är helt underbar. Alltså, det är en kanonbra låt. Och eh, jag vet även att Dia Salma tror jag, har gjort en cover av den här låten om, det, om jag är inte helt fel. Eh, kanske under namnet Strebers som de hette i början. Men den här låten... Det här är, låter som ett dansband tycker strebers. jag. Strebers. Ja lite grann. Precis. På ja. men den här låten är väldigt speciell tycker jag. jag, jag tycker jättemycket om den här låten och det är också en sån här låt som är det har blivit min och en av mina bästa vänners låt liksom, så här. den här lyssnar vi på när vi träffas och jag tycker att texten är underbar Mikael, vi är underbar och eh, jag spelar den här låten för min vän. Får jag bara fråga en sak först ja. vad har vi för låt? Du och jag? Ja, ja jag vet faktiskt inte vi får fundera på det ja. under den här låten Hör er till oss och, och berätta vilken låt som är hemin och Oscars låt Förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt Som en har ännu tagit slut Då såg jag en bild av en flicka Med en skad skönt en i fann Hon springer iväg genom skogen Så fort som hon någonsin kan Och hon springer med fladdran Ringar på Tony och Ben, bor en bröner och hon bor en hoppar så trång att det inte ska för sent. växande och med storlek, den Men flickan hon för livet, hon skorptgult en fågel i fann. Hon springer mot trygghet och varme, för det som är riktigt och sant. Och hon springer med minrande springer. sagt att finns det liv är aldrig för sent det var alltså Mikael Vie med flickan och kråkan och det där är som sagt en väldigt vacker låt tycker jag som jag spelar för min vän Hanna Härligt Jajamän, jag tycker det också No. Man ska spela musik för varandra. Jag tror att mycket, man kan få ut mycket av det. Ja. Men jag har fortfarande inte kommit på vad som är våran inte låt. Heller. Heller. Har ni kommit på vilken som är våran låt? Hör av er till oss. Alltså, vi, det finns ju en gammal dansmanslåt som både jag och Kalle <lacht> lyssnar väldigt mycket på som heter Lita inte på tjejer. Och det är väl kanske det närmaste ja. jag kommer fram till att det är våran låt. Ja, Eller Starke Arvid kanske. Ja, den är också underbar. Det, då måste vi plocka med oss någon gång. Ja, så är de gamla härliga. Och då ska vi faktiskt ta hit Jonas Nordström för han har spelat av de här låtarna i sitt program som gick på Radio Ljusdol förut som hette Sunkadelica för mig. Ja just det. Gamla klassiska dansbandslåtar Det finns om. någon fantastisk låt som vad heter den? Motar, nej som handlar om en ort. Nortelje. Nortelje just det. Ja. Den är underbar. Ja den är härlig. Men nu lämnar vi allt sånt. Vi lämnar vänner, vi lämnar låtar och vi lämnar oss och så går vi över till Militärhistoriska händelser. Jag vet, Nej, jag vet inte vad det var för något. var jag vet inte. Vi ett, kör på. som rasslade i vinden. Nej, jag vet inte. Ja, vi, vi, ja, ja. Vilket krig ska jag tonsätta, Oskar? Vietnamkriget. Oj, eh, Vietnamkriget. Det var ju det har ni säkert hört talas om, de flesta av er. Eh, jag tänker väl inte dra allt för mycket historia om det. Men det som är fett med Vietnamkriget det är att Vietnam Alltså man kan tycka vad man vill om kommunism och man kan tycka vad man vill om Ho Chi Minh och så vidare och regimen där. Men det är balt att Vietnam piskade USA. Och, och det som är ännu ballare eller piskade, jo det gjorde om de, de piskade USA och Sydvietnam eh, Nordvietnam. då alltså. Eh, och dessutom var det att innan USA gick in så skickar man ut de franska kolonisatörerna Mm. Och efter att kriget var slut blev Vietnam invaderat av Kina. Ja, Kina förlorade där också. Alltså de spelade tre supermakter den här lilla det här lilla landet. Jag, tycker, jag, jag, jag gillar underdogs va? No. Det är därför jag håller på West Ham i fotboll. Det <laughs> Därför jag håller på IFK Göteborg i fotboll. <laughs> nej, nej, det sa det, ja. det jag inte. Men, men alltså jag, jag gillar underdogs. Det tycker jag, jag tycker det är intressant och jag tycker det ger en, en, en härlig dimension till, till, till saker och ting. Ehm um, och det, och det tycker jag visar liksom lite så här att, att USA, du vet det, det var politiker där som sa att ja, Vietnam det har vi asfalterat och gjort en parkeringsplats av inom tre månader. Mm. Nej, gick inte så jättebra va. Eh, och, och enligt den gamla militärteoretiken Clausewitz, eh, så, så har jag krigens tre element det är alltså skydd, eld och eh, rörelse. Och då kan man se det som så att vietnameserna de hade skydd och rörelse men inte så mycket eldkraft. Medan amerikanerna bara gick på eld. Alltså, de bombade ju och, hade, och hade mycket mm. mer vapen. Men det hjälpte inte eftersom de inte kunde blanda det med de andra elementen. Jag minns en liten historia. Jag, jag tror det var Vietnamkriget just om det här. Det var en väldigt viktig bro mm. som vietnameserna hade. Som mm. USA sprängde då med, med flygda. Mm. Men vietnameserna byggde upp bron igen. Mm. Så kom de tillbaka och sprängde den. Och de byggde upp den igen. Mm. De sprängde den och de byggde upp den igen. Och det är det jag kan hålla med om också. Att... Det spelar ingen roll vart man står politiskt men det är ganska häftigt som du säger just att ett sånt litet land alltså, alltså ett u i princip ja, lyckas försvara sig mot så stora kontinenter alltså länder Ja, precis ja, det, det, det är liksom det är häftigt det, det, eller häftigt fascinerande tycker jag i alla fall Så den låten jag har valt här det är en, en, en låt som heter No Camouflage av en kille som heter Phil Wonder. Eh, och den här låten den jag tycker den visar lite på du vet de pratar om att de är stora men det är bara skitsnack för att om de är tuffa så är vi tuffare på något sätt. Eh, jag tycker den passar bra in. Här skulle man kunna liksom man skulle ha kunnat ha lagt en straff i öppet mål här och valt no Welcome to the Jungle eller mm. ja, någon sån här ja, klassisk Ja, alltså eh, Ricky Gervais sa ju som sagt en gång att han pratade om krig och han sa sina favoritkrig. Mm. Eh, han är ju känd komiker. Och han sa ju det då att eh, bästa soundtracket, det var i Vietnamkriget. Ja. Och det är ju, finns ju hur mycket bra musik som helst som varit populär under den här tiden. Precis. Men då ska man också säga det att Ricky Gervais är ju inte till skillnad från mig, militärhistorisk expert. Heller. Nej, det är, det är, är väldigt inte. väldigt viktigt att poängtera Ja. Men, men eh, i alla fall men den här... sen är ju också saker att han, han säljer ut stora arenor med sina sin humorshow. Jag vet inte hur mycket du säljer ut med din militärhistoriska expert. Nej, men... Spe eh, expertis. Nej, eh, jag vill ju ha hjälp. Så välkomna, <laughs> hör av er. Maila på Radio 1 gmailcom om ni behöver ha hjälp. Hur som helst, den här låten den är svår att få tag på. Har ni den här på 12 hör av er till mig så ska jag eh, köpa den av er för billigare pris än går för på ebay. För där går den för väldigt mycket pengar. Eh spela låten Oskar Löfgren det gör jag Och jubel. Stop going like you're large when you know you're camouflaged. Coola ord, coola ord. Eh, ni lyssnar på Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt med mig, Kalle Björk, och Ljusdals galopperande, jag vet inte. <laughs> någonting är det väl, Oskar? <laughs> ja, Charmör. Eh, jag tror du är du som är charmören. Är det då? Jag tror det faktiskt. Vi ska fortsätta. Vi ska spela en låt till och reklam och sen ska vi fortsätta diskutera saker. Om... Saker ska vi diskutera? Då. Ja, men vi ska diskutera om ingenting och allting. Men den här låten är gjord av en kille som kom ut ifrån Han heter Benny Briskani. Har gjort väldigt mycket musik. Väldigt härlig musik. Det är inte den här teknokillen Benny Benesse alltså. Nej, det är, Nej, det är det. inte. Det, är någon annan. det här är alltså Benny Briscani. Originalet. Precis. Och den här låten tar ju faktiskt upp någonting som, eh, som händer runt om oss. Ganska mycket, och det är ju kvinnovåld Och eh, den här låten eh, speglar just det här som händer för väldigt många. Och det här att väldigt många vet om vad som händer, men det är ingen som gör någonting åt det. Vilket jag tycker, är, alltså det är någonting som gör mig väldigt förbannad som människa i absolut, den här världen. Absolut. Och jag kommer ihåg även när man var liten så var det så att jag kommer inte exakt ihåg vem det var nu, men man hade ju ändå nästan koll på vems förälder, föräldrar som, ja misshandlade sin fru liksom. Det fanns ju även redan då och det, det, <laughs> det fanns redan då de <laughs> Ja, det har alltid, alltid funnits Men jag kommer ihåg det så tidigt liksom, ja, att det var det. Någonting som har, Så det har alltid funnits med mig Och det är någonting som Ja, ja det, är ju, det, är ju, alltså det är ju Det är ju hemskt helt enkelt Det vill ja, man säga liksom. Men eh, Benny har i alla fall gjort en låt om det här Och den ska vi spela nu Mm Kundtjänst. Hej, mitt internet funkar inte. Ja, då ska vi se. Det ska inte funka. Du har beställt internet. Det kostar bara pengar och ska inte funka. Men vad är det här för trams? Ja, om du vill ha internet så får du flytta in närmare närmaste storstad. Men jag vill ju inte flytta. Jag vill kolla på gulliga katter på Youtube och betala räkningarna här. Ja, men du, det går inte där du bor. I djupa skogen. Har du internet, byt till nätet. Mobilt internet som fungerar på landsbygden. Besök kontorsvar i huset i Ljusstall redan idag så hjälper vi dig. Välkommen. Ja, så har du fortfarande kvar gammarbin på gården. Du har ju en ny. Jo, men man har ju så mycket fina minnen av bilen. Ja, men minnen sitter ju inte i bilen heller? Nej. Men vi tar ett sista foto av skrället och sen lämnar vi in den till Voxby Jankyard för återvinning. Ja, okej okay då. Men hur når man dem då? Du ringer 45042. Alltså 45042, Voxby Jankyard, de tar hand om din gamla pärla. Ja, Järvsö, Mark och Bygg Butiken för entreprenad, industri, bygg, lant och skogsbruk Se våra erbjudanden på jajärvsö.se eller blocket.se Och som alltid, hydralslangstillverkning och jour på slangpressning Ring 422 400 22 Ja! Ja, Järvsö, Mark och Bygg Du lyssnar på Radio Ljusdal. Ja, och alldeles den här reklamen så hörde vi Benny Briskani med en låt om kvinnovåld. Eh, jag tycker den är väldigt fin låt med en väldigt bra text också. Mm, fin är väl alltså, ja, alltså, alltså det är svårt. Alltså, det, det, är en, jag, en, en, det är en låt som säger något i alla fall. Det gör den. Eh, jag tänkte på en sak att eh, jag tycker vi börjar den här i riktigt bra idag, men det känns som att vi har tappat mer efter vad liksom tiden har gått. Eh, men jag kommer att tänka på en sak som du nämnde nämnde innan så jag tänkte att vi ska försöka rycka upp showen igen okay. och göra en tip-topp. Och det var ju en här... <laughs> var... okay, 70-talet. Det... Nej, ja, fortsätt. <laughs> Tack för den Kalle. Nej men det var ju den här smörsångaren som förhindrade ett krig. Ja, precis. Han förhindrade inte vilket krig som helst utan tredje världskriget. Och den här killen heter James Blunt och ni kommer säkert ihåg honom för han hade en, en hit för några år sedan som heter You Are Beautiful. Hur gick den, kallt? You are beautiful in every single way. And, uh, words can't bring us down. Jag är inte någon som som jag själv, jag sjunger mm. coolt. Ja, det, ja. <laughs> det var nog sista gången jag sjöng i, i radio. Eh, eller överhuvudtaget. Eh, I vilket fall då så, så, så den här smörsångaren då. James Blunt, som är ja, en gitarrkille. Liksom. Mm. Ja, han var ju han, yrkesmilitär innan. Han var till och med officer. Ja, du ser. Ja, och han var under, under Jugoslavien -krigen, och så var han placerad i Kosovo när det var, när det var konflikter där. Då, eh, med NATO-trupperna. Det var även ryska soldater där av någon anledning. Jag vet inte exakt vad de gjorde där, men de var där i alla fall. Eh, och de här ryska trupperna de hade tagit över ett, ett flygfält. Mm. Och NATO låg ju inte i krig med Ryssland. Alltså de, det var ju Serbien de låg i krig med så att säga. Eh, men, men här då i alla fall så, så, så hade de här ryska trupperna tagit ett, ett, ett flygfält i närheten av Pristina, som är den kosovanska, hur säger man, Kosovis, kosovisk, Kosovos huvudstad. Jaha, <laughs> precis. Eh, och bland James Blunt, han fick, han fick order av någon general där att han skulle ta det där flygfältet mm. från ryssarna. Alltså med andra ord attackera ryssarna och skjuta ihjäl dem. För att det är det man gör. Man gör det, Men, ja. Tror jag. Men eh, jag, jag skulle inflyka det att när min, en av mina goda vänner gjorde lumpen mm. så fick de inte lära sig att döda. De fick lära sig att avväpna. Ja. Eh, hur avväpnar man någon om man skjuter dem? Ja, hur avväpnar man väldigt många ryssar? Ja. Eh, med kaffe och te. Ja, släpp vapnen. Ja. Nej, men i alla fall då, eh, <laughs> James Banta, han vägrade ta den här orden. Ja. Så han sa nej, jag tänker inte, tänk inte göra det, jag tänker inte starta tredje världskriget. Ja, och till slut då så, ja, han, alltså begå ordervägran, det gör man inte. Nej. Det, liksom, det, kan bli, det kan räknas som förräderi och desertering så att du kan bli, alltså, jag vet inte hur det är i England, men i vissa länder kan du bli avrättad för det här i alla fall satt i fängelse och dömd. Men, ja. men han vägrade och till slut fick han den här generalen på sin sida då, att nej vi ska inte attackera dem mm. och han förde vidare till högre ort och så höll det på och så till slut så gav ryssarna upp för mm. att de var omringade och fick slut på mat och vatten ja. så då bara okej, okay, tyvärr vi drar härifrån och så vart det inget världskrig så är vi alltså James Blunt och tackar för ganska mycket det har vi kan mm. vi säga Ja. In, inte bara för you are beautiful. <laughs> Hur gick den den kallade? Nej, jag tänker inte. Vi kan du inte Nej, sjunga inte. lite bara? Nej, alltså jag, jag låter ju som en skadad grävling när jag sjunger. Ja, men du sjunger fortfarande bättre än mig. Ja, men det är därför jag, <laughs> jag vet inte. det är därför jag har sjungit här och inte du. Ja, ja, ja. men på tal om bomber och granater så vill du spela en låt för mig nu? Ja, det vill jag då ska vi spela gamla eller gamla det här kända punk <laughs> <laughs> ja, men de är inte så gamla. Alltså, jag skulle säga gamla punkbandet, men då ska man ju spela ett 70-talspunktband. tals punkband. Man kan ju inte säga gamla punkbandet om ett band som var aktivt på 90-talet. Jo, det kan man. Det, ska vi säga den här gamla hockeyspelaren Peter Forsberg också? Eller? Ja, absolut. Uh -huh, okay. ja, ja. Men i alla fall, det här är Rancid med Timebomb. Som vi spelar nu. Ska jag spela den nu? Nu ska vi spela den. Ja, inte nyss. Nej, på tre. På eller efter? Ja, ja, när jag säger siffran tre. Okej. Okay. Ett. Vad kommer efter ett? Två. Ja. Tre. Ja. Skor, svarthatt, Cadillac. Det är så vi rullar på Radio Ljusdal ikväll. <laughs> Eller? Eller? Alltså jag säger, det är väldigt tur att inte vi får betalt för det här. Ja, för då skulle de gå i konkurs. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men ja, vad ska man säga? Ja, alltså så länge jag är nöjd så är jag nöjd. Och det är ju du också. Det var de klokaste orden jag har hört. Ja, I hela mitt liv tror jag. Jag tror nästan. Det är. Ja. ja, men just det att, eh, som vi har sagt från början, att det här är egentligen bara vår egen egoistiska eh, utlopp i, till er alla andra som nu råkar lyssna. Ja. Vi tycker att vi har väldigt viktiga saker att säga och förmedla, och de ska ni höra. Helt Punkt. enkelt. Och då är det ju kanon med radio. Det är du. Det ja. Jag har en rolig grej vi ska prata om. Oj! Vadå? Ja, eh, ja alltså det var mycket krig och vapen i det här programmet. Men ja. det har liksom, den här veckan har handlat om det, ty tycker jag. I alla fall de konstiga nyheterna som vi har kollat på. Och det är ju det här att <laughs> i USA, på, USAs, på Vita husets hemsida till och med så ligger det uppe eh, en namninsamling. För, men ni, den har fått 9000 namn och underskrifter redan. Får den 25 000 så måste politikerna diskutera och överväga det och se om det kommer om, om man ska göra det. Okay. Och det de ska göra då det är att de, det är folk som vill bygga en Dödsstjärna som i Star Wars. Om ni har sett Star Wars eller stjärnornas krig som den också kallas så, så, så bygger de en Dödsstjärna. De onda, Och det är alltså en stjärna som har en stor laserkanon i sig som spränger hela planeter. Alltså jag måste ju säga att namnet, de kunde välja ett bättre namn. Alltså det, det är inte ett bra PR-namn. Alltså, krig. Nej men alltså dödsskärna, det ja. är ju verkligen... Det, det, det, eller kanske är jättebra Du Det, för det, det. De berättar ju vad den ska göra. Alltså att sätta döds framför ett ord, det är ju ganska coolt. Mm. Om, om jag säger att jag är dödstufft och fattar alla vad jag vill. Om jag tycker det. att det här är dödsgott. Då är det ja, men, ja. men i alla fall. Då, det, det liksom, det, jag tycker det är sjukt. De här amerikanerna skulle de spränga månen. Men nu har de tagit steget längre. Då, för att, som jag fattar. Den här stjärnan. Då, ska de ha den och spela den som ett domedagskort. Liksom, bara, mm. eh, inte att jag. Kubanerna invaderar USA. Mm. Och de bara. Nej men gör ni det så springer vi hela planeten. Mm. Det är ju jäkligt fekt Ja men verkligen. Tråkigt liksom. Det känns ju också som att det, det är en. Alltså man straffar i sig själv lika mycket. Ja. Ja. Och det är, liksom, och anledningen till att de ska göra det, här, det är inte bara försvar utan det kommer skapa många jobb ja men <laughs> Lisa ja, jag, jag såg det också det var döds, den riktiga dödsskärnan den var bemannad av den riktiga dödsskärnan den, den första dödsskärnan i Star Wars den som Luke Skywalker spränger där när ja. han flyger in för att det var jättesmårt att de hade när vi har en speciell fläck på den här stjärnan som man ja. flyger in och så man skjuter på den så sprängs hela grejen ja. det var bra alltså de som byggde den måste ju ha blivit stända ja, de, de lär, ja men man tycker det alltså, som arkitekt så där har du inte fått ett nytt jobb nej, igen det liksom. Det, är, det, är ju, det säger sig själv. Liksom. Ja, om man skulle ha den så är det ju ganska dumt också liksom, man kan flyga in där. Mm. Vi fixar det så man kan flyga in där. Men vilken komiker är det som pratar om det? Är det, är det Isard eller är det någon annan som pratar om det? det är också Just att är det andra gången eller första gången, det är ju två dess stjärnor. Ja. så är det ju inte ens färdigbyggd. Nej det är andra. Ja, och då är det ju också synd om alltså, Tänk på alla arbeten som jo. just har fått jobb. Liksom, och det, var, och, det, det är ju såhär 640 000 som jobbar där eller någonting ja. utan soldaterna ja. utan bara personal städare ja. jag vet inte och den är ju så här 16 km 16 i diameter eller någonting ja, det är väldigt mycket oskyldiga ja. människor som, som har en familj att försörja som har fått ja. jobb nu ja, att bygga. Liksom om här. man säger så här, Luke Skywalker brydde sig inte om proletariatet i galaxen <laughs> Det är en sak som är säker. Det, det kanske var Darth Vader som var schysst egentligen Man vet inte, Nej. eller vet man det? Nej. Nu har ju Disney köpt upp rättigheterna oh, Och det kommer tre nya filmer Så jag ser ju inte fram emot det Nej Nej. Jag vet inte Nej Nej. Det jag. <laughs> Dis, kommer, kommer, de, kommer de göra Star Wars on ice? Ja, det, det hoppas att Det skulle jag däremot se fram emot ja. Det vore ju alldeles underbart ja. Kommer vi få se Star Wars på julafton? Mm. Uh, istället för nej, Kalanka. Men sa, i Kalanka. Ja, det är mycket möjligt. Det vore ju en ganska kul sak det också. Har du sett Star Wars julspecialen förresten? Uh, nej, det har jag inte. Den är fantastisk. Men var den som gjordes typ innan. nej. Uh, nej? Den gjordes mellan den andra och den tredje filmen. Mm. Nu är vi inne på nördgrejer här så det smäller om. Det den är i alla fall, den sändes på TV. Ja. Och den är helt fruktansvärt dålig. George Lucas som alltså har producerat de här filmen, Han har sagt att vi, vi, ni, får inte se, vi, ni får inte sända den här. den får inte släppas. Ja. Så de enda, liksom, enda sättet att få tag på den här. är att någon har spelat in den på videoband. Mm. Och, och, och liksom, den finns tillgänglig på internet på vissa ställen. Och den är horribel. Jag har kollat på den. Uh, fact, jag vet inte varför jag gjorde det. Men i alla fall. Då, så, första kvarten då är det ett samtal med Chewbacca's familj. Har ni oh. inte sett Star Wars så pratar Chewbacca så här. Det är deras språk. Och då är det liksom 15 minuter av dialog med hans familj när de är hemma och väntar på honom på julafton. Alltså man, och det är inte textat. Ja, men det, är, det är alldeles lysande. Ja, precis. Ja, det är fruktansvärt. Vi måste spela en låt. Ja, då måste vi. Oj, oj, vad gör för att vi måste spela Flash Cadillac and the Continental Kids? Mycket Cadillac här. Ja, det är mycket Cadillac. Och det här är inte deras låt utan det är en cover. Men det är en väldigt bra cover och en väldigt bra grupp. Yeah. Flash Cadillac and the Continental Kids med pipeline Flash Cadillac and the Continental Kids med låten Pipeline. Flash Cadillac. Ja, Flash Gordon. Får jag säga Flash Gordon? Mm. Cool kille. Får jag säga en rolig sak om Cadillac? Ja. Eh, ni, de, många i min generation lyssnade på, på Mora Träsk ja. när jag var yngre. Och då fanns den här låten Kalles, Kalles, Kaviar. Nu sjunger jag igen i radio. Ja. Men det låten det är ju liksom en, en, en omgjord version av en låt som heter Brand New Cadillac, ja, dum, med med hamstage. Exakt. Mm. Men det intressanta med det. Ja. Vet du vilka som har gjort en cover på den? Nej. The Clash. Oj. Ja, alltså, jag vet inte, är, är, är, är det Hepstars låt från början? Jag tror det. Varför skulle Joe Strummer ha lyssnat på Hepstars? Varför inte undrar jag då? För att han verkar vara en, ja, jag vet, jag inte ja. på det. Men i alla fall, kul, kul grej. Kul sak. Vet ni om Hepstars gjorde Cadillac like först? mail oss, twitter oss, whatever. Yes, box. Eh, vi måste tyvärr avsluta nu. Klockan är tre minuter i nio. Mm. Nästa vecka då, sen det blir lördag än som vanligt. Eh, men helgen före julafton vet vi inte vilken kväll vi kommer att sända den. Det var lite på, men vi kommer att sända den helgen. Ja, vi kom, har... vi kommer säga vi kommer komma ut med det i, i tid så att ni kan planera er kalender och er vardag och ert liv efter ja, vårt ja, programinförsatsningen. Ja, och eh, det kommer att bli ganska mycket julmusik. Ja, det vet jag inte men jag hittade ju min gamla samling den här trans julmusik, ja. alltså, music. Eh, ja, det är lysande. Det beror det, på vem man frågar. Ja, det är ja. ja. Verkligen, om man frågar. Kanske ta något, någon härlig bit därifrån. Ja, men precis. Mm. Har ni några djuråtanden ni vill att vi ska spela, kan ni också maila oss? Ja, men absolut. Lord Keller, är gmail, gmail heter det, inte Gmail, Gmail på svenska. Gmailen, ja. Exakt. Eh, sen så, nästa vecka kommer det även ett nytt inslag. Eh, och en god väntloss, som kommer att recensera gamla klassiska eh, hårda mansfilmer. Alltså, vi snackar med Jean-Claude Dam och Arnold Schwarzenegger. Vad heter han, svensken? Dolph Lundgren. Ja, exakt. Ja, eh, alltså, vi snackar B-film. Ja. Vi snackar B-film. Vi snackar B-film. Men ska... vi snackar ändå manlig film. Bra B-film. Ja. <laughs> Eller struntsamma. Eh, vi vill tacka för oss idag. Absolut. Uh -huh. eh, vi ska avsluta med, med en låt, en, en gammal klassiker som heter Her I heard it through the grapevine. Vine? Wine. Wine. Grapevine av Marvin Gaye. Ja. Och jag vill också passa på att utnyttja min tid här i eten med att säga att kriget är bara en förlängning av politiken, heja West Ham och ungdomar, stay alltså, off the crack. Alltså jag, jag tycker ju inte om att du avslutar med ditt West Ham varje vecka. Det här, jag har gjort gjort en gång förut. Ja, men det är ju nästan, det här är tredje programmet så det är mer en vana än ja, men en jag en tycker ovana. att vi har så få fans så vi måste... Ja, men då skrämmer du bort dem att liksom, ja, nej. Alltså om man hör en sån inflytelserik och betydelsefull person <laughs> som mig hålla på West Ham och hoppas att det smittar av sig. Eller... Du jag hej. Eh, på tal om ingenting och allting så spelar vi nu Morning Gay med vad då kallade I heard it through the grape wine. Ses nästa lördag. Hej då, ha det bra.